Goizuntan geopolitika kronika, zertaz mintzogira, goizuntan, David lan, egunon. Egunon, batzit, bai, tarduan, daakizu ekialde urbidali buruz egin ditudan kroniketan, askotan haipatu izan dut, Estatu batuen eginkizuna. Tabada azken egunotan aldaketa axakonak izan dira, Estatu da tu batuetako kampo politikako arduradunen artean. Ala, bainan, biatze zenbait izan da? Bai, hazteko Rex Tillerson arena, atzelitar ministroa. Eta nora daiteke beraz, abiatze hori? Rex Tillersonek, iparkorean intermantzio armatu bat izatearen aurka gertu zen. Eta surenik, iditzi hori ordein dudu. Bakaren detaliko bat zen, trumpen inguruan, xudur odoltzuaren teoriaren aurka zegoena. Xudur odoltzuaren teoria, zer da? Bai, E, Iparkoreari sudurrean ukabilka da bat ematea e nahi du. Zein den azkarrena uretararazzteko eta bere programa nukleara bertan bera utz desan Ah eta zein da teoria hori sortuduen intelektual argia. Beste batzuen artean MacMaster generala segurtasun Nazionalean Trumpen aurkulaaria. Ah, belatz bat beraz gogorgetaigu bat. Ez, baterie ez, ez behintzt Amerikar Erreferentzian. Trumpen ekipan, uh, modelatu bat bezala orkestu izuten, eta gainela horregatik uh, kampuratu berri dute. Uh -huh. Eta norkor deskatuko du? Aspaldiko ezagun batek, John Bolton. A George W. Bushen ekipan zen jadanik hori da? Bai hori da, Irakeko chuntzitze masiboko armai buruz, estatu batuek zabaldutako gesuraren erudun nagusenetariko bat da ilruuan irak inbatitztzeko baliatu zuten gezu hori. Eta geoztik uh, bere egua onartu alhal du. Bateria ez, uste du ekintza horrek bere esanetan gaitzeko arrakasta izan duela. Genera uh, kubaban errez eta berdina applikatzen saiatu zen, beharrik debaldetan. bi kastroko ergimina arma biologikoak garatzeko ikerketa programa bat garatzen ariizela errant Eta, zein da bere iritzia egungo dozirra nagusei buruz? Bombardaketaren adeko sutsua da. Iparkolean, bistanda, baina baita ere, iranen. Eta alta, 2008an akordio bat uh, izenpetua izan zen, estatuatuak eta iranen artean? Bai, e, akordiorek uh, iranen programa nuklearalen uh, kontrola aurrikusten zuen, zigor, ekonomikoen zati bat kanzearen truke. Maena Bolton, eta estatu idazkaria izendatu datu berria izan den Mike Pompeo, akordio horren aurkol, aurkalari xutsuak dira. Eta akordio horrek, beraz, ez eh, du luzazira unen? Ez uste, Obamaren galaian ekialde hurbileko politikaz arduratzen zen rob uh, maile rentzat, akordioa hila eta lurperatua izango da hilabete batzuk barru. Egan berda, 2008an, e, John Boltonek iditziartikulu bat argilatu, argitalatu zuela New York Times eguinkalian, iran geldialazteko, iran bombardatu izan buluarekin. Eta ez es, ez duiditzi zaldatu? Diludienez ez, berriki iranen erregimenaren elortzea ospatzeko, te iranela 2008an emeletzia hainzin juanen zela itzemandu. Eta ikusiz, 2013-ko Irakeko inbazioak zekalteak egeragindituen, beldur txagena, pentsa dezakegu, beraz? Bai, eh, zailada baiko horri zaitea. Baina bestalde, nork uh, pariatuko zuen duela aste batzuk, Trump, Kim Jong-unekin elkartuko zela. Mm. Trump ekin, zailada, ogoita lau hor baino gehiagoko, aurke egitea. Ja, hori da. David Lahn, si etasuna honetzat mi leshkech, eta biaz terren buruan, gira. Pasegunan. Adios, adio.